Spoštovani spoštovani, dobro večer vsem tukaj zbranim. Hvala, da ste prišli v tako lepem številu in to na dan, ko poteka postovanje, ko se širi koronavirus. Tako da se mi zdi, da še bolj cenimo vaš trud in zanimanje za filozofijo, ki bo današnja tema pogovora. Uh, kot se lahko pazili, smo za temo današnje razprave izbrali relativno provokativna naslov, se pravi, manj družba misli, bolj prezira filozofe, s tem smo želeli signalizirati, uh, bi rekel, nek trend v družbi, ki je v tem, ki ga je točno takšen, kot smo ga opisali, kaj ne, da predvsem filozofi, pa najbrž ne samo filozofi, v družbi pogrešamo to, ta element refleksije, ki ga morda ne, lahko ponudimo ravno filozofi. Danes sta tukaj z mano dva gosta, to sta dr. Bojan Borsner z Mariborskega delka za filozofijo na moji levi strani, na moji desni je Tomaš Grušavnik, ki prihaja z Univerze na Primorskem in je sicer aktualni predsednik Slovenskega filozofskega društva, ki tudi organizira ta dogodek, ki je mišljen, seveda, tudi kot neke vrste predstavitev Slovenskega filozofskega društva v Mariboru. Žal pa z nami ni, kolegice, redne profesorice dr. Cvetke Tot ki je žal včeraj, torej, sporočila, da zaradi za zadržavnosti danes v Maribor ne more priti. Meni je iskreno zelo žal, ker kolegico, tudi mojo profesorico, seveda na ce cenimo in ker vemo, da ima zelo veliko povedati na to tema, tako da je bomo pač v tem smislu močno pogrešali še zlasti, ker znova izpade, da tukaj sedimo uh, trije predstavniki moškega spola. Tega se res nismo želeli, ampak tako je naneslo. Uh, današnja razprava bo tekla, kot smo zapisali, o pomenju in vlogi položajo, če želite filozofije v družbi, se pravi zelo splošno, generalno. To je tema, ki čeprav zveni zelo, kako bi rekel, uh, generalno, pa vendar le, Uh, ni tako zelo nazočo, kot bi si kdo uh, to predstavljal. Sprej o tem se pravzaprav zelo malo pogovarjamo, kritično malo pogovarjamo. Jaz mislim, da se še zlasti filozofi o tem premalo pogovarjamo in da glavna kriv da pravzaprav na filozofiji na filozofih, na filozofinjah in filozofih. Tako da danes bomo poskušali, bi rekel, to napako uh, popravljati, koncept današnje predstavitve je zelo nastaven, na začetku bi morda dali besedo obema gostoma, da se nekoliko predstavita, kasneje bi pa relativno hitro prišli na ta sklop vprašanj in razprav o tem, kakšna je odgovornost filozofije vizavi družbi ali filozofija daje dovolj velik prispevek doganju v družbi ali reflektira družbene procese in tako dalje. A, morda bi za začetek a, vendarle začeli, če smem zakratko predstaviti obih gostov, tukaj mislim predvsem, da bi, ne da bi se sama predstavila, ampak da bi predstavila svoje delovanje, delovanje svojih inštitucij, kajti v veliki meri se bo a, bi rekel, naše diskusije vrtela tudi okoli vprašanja odnosa institucionalne filozofije do družbe in obratno, tako da bi dal najprej besedo morda a, doktorju Boanu Borsnerju na moji levi, a, ki je, kako bi rekel, formalni, a, idejni, formalni ustanovitelj, oddelka za filozofijo v Mariboru. Je, tako rekel, če rečem, skolastično kao formalis in kao za materialis oddelka za filozofijo tukaj v Mariboru. Tako da bi ga prosil in oba kolega bom pač tikal, a, tako da bi te prosil boja, no, se popravljam, če morda nekaj malega poveš o nastanku, o delka za filozofijo v Mariboru in morda a, a, na nek način nakažeš, kakšen misliš, da je položaj mariborske filozofije v, v recimo Sloveniji ali širše, ali lahko govorimo o mariborski filozofiji. Boris, hvala. Lep pozdrav vsem. Samo eno vprašanje, se pričujem, a slišite, je dovolj krasno. Ja, jaz se pričujem, res sem na slabem glasu. Zdaj lahko to vzamete na več različnih pomenov, ampak res, težko govorim, cvetka, cvetko je še bolj zakuhalo, tako da sem rekel, pa ne morem, da ne bi prišel. Izvorno vprašanje, ki ga je Boris zastavil, O, kako je nastala filozofija v Mariboru, mislim, institucionalna filozofija. Ne? Jaz zmerom mrdim en kratek korak nazaj. V Mariboru je takrat, ko je prišel v Maribor uh, seder škofije, ne? je bil ustanovljeno tudi malo semenišče, v katerem je filozofija bila sestavni del kurikola. V tem semenišču je ne začel delati nekdo, ki je v svojem drugem življenju postal zgodovinar. To je bil Franc Kovačič, ali Kovačič ki je bil verjetno avtor prve slovenske knjige o ontologiji, to tj. knjiga o slovenščini o ontologiji. In In v tistem semenišču, pa na danes prvi gimnaziji, nekoč klasični gimnaziji, se je šolal tudi Frances Weber. In Frances Weber je celo prvo leto po gimnaziji bil pripričan, da je, pa se je mislil, da je morda poklican za duhovnika, in je ostal v Mariboru. To se pravi, še na to je šel v Gradec kjer je doktoriral ne, pri majnogu, kar za a, te čas je pomenilo pri zelo pomembnem filozofu. No, ampak od, od takrat naprej se je filozofija na nek način poučevala, čeprav na tej tako imenivalni gimnazijski stopni ko se je v Mariboru začelo gibanje za ustanavljanje tako imenovanih višjih šol najprej, a ne, je med temi v prvi bojni vrsti, ne rečem malo militantno, so stali tisti, ki so želeli dvigniti izobraževanje učiteljev za eno stopnjo. Res je, da zaradi formalnih okvirov Je trajeno del časa, da so dobili zeleno luč. In že takrat se je pojavila ideja, da bi med tistimi predmeti, ki jih bodo poučevali, bila tudi filozofija. No in potem je ta ideja enostavno šla naprej. In sredi 80-ih let, ko je Tedanja pedagoška akademija postala fakulteta ali visoka šola, najprej pač, kar tako je fakulteta, programi so postali štiri letni, se je prvič spet pojavil interes, da bi se ponujalo nekatere dodatne humanistične in tudi družboslovne predmete ali pa področja in med njimi sta bila sociologija in filozofija. Zdaj, kot anegdoto samo lahko povem, To so bili časi, ko, če si želel dobiti nov študijski program, recimo v Mariboru, na Mariborski univerzi, je morala tako imenovana domača inštitucija, tista mati, a ne, dati zeleno luč. In mi smo rabili pet leta, a ne, da je ta zelena luč se končno prižgala. In leta 1993, smo upisali prvo generacijo študentov, študentk filozofije v Mariboru. Samo to dejstvo, da je to trajalo malo del časa, je bilo po eni strani, morda, malo zaviralni moment, po drugi strani pa ta prednost, ker smo takrat lahko potem naredili izbor, kolegov in kolegic, ki smo jih dobili primarno iz Ljubljane a ne, in ki so bili v filozofskem smislu, to se pravi po pristopu k filozofiji bliže tistemu, kar sem si vse jaz predstavlo naj bi bilo, a ne, takoj je Hrati pa še, ker je bila vojna na Hrvaške, a ne smo dobili kolega iz Hrvaške, profesora Miščeviča. A ne, Potem profesor je Šustra, ki je tam sedi Boris se prišel kot mladi raziskovalec takrat. Še dve leti pred njimi je prišel kolega Klamfar, ki sem ga videl, da je nekje vzadi. Je. Tako da... Borka To bom pa zdaj povedal, kaj in kako. In Ko se je začel študij filozofije, ne, smo takrat bili na oddelku trije. S tem, da je kolegica a ne, takrat v poznih letih drugih zanosla in ni mogla več kot praktično skoraj cela tri leta sodelovati. In takrat smo imeli izjemno srečo, ne, da so kolegi iz Graca in kolega iz Dunaja uskočili. In med njimi je treba posebej povedati a ne, štajerski slovenc, ki takrat se je spet začel učiti slovenščine, Volga Gomboc, a, je volontiral a ne, eno leto in je predal logiko, recimo. Kolega z Dunaja je predaval antično filozofijo. Drugi kolega z Graca je potem naslednje leto predaval etiko. In kolega iz Minkna je predaval logiko, pa še nekatere dele zgodovine filozofije. Zakaj je to zanimivo? Takrat nekaj uh, še ni spraševal o tem, ali morajo biti vsi predmeti v slovenskem jeziku. To ni bilo druge možnosti. A ne? Kolega Rudel, ki tam odzadi sedi, je bil veliko krat oficir za zvezo A ne? med predavatelji in med študenti, če so nastali kakri kratki stiki nejasnosti tako. To se se je začel, zelo hitro smo potem ekipo kompletirali. Praktično lahko rečemo, da leta 98 smo imeli kompletno ekipo postavljeno. In tisto, kar je pomembno, je, da tako kot sem rekel, smo v pristopu k filozofiji v glavnem bili so mišljeniki, To se bude neka velika razhajanja, ki se običajno pojavljajo na evropskih odelkih za filozofijo, v Mariboru niso bila prisotna. Se tako jaz to vidim. Zdaj, če bodo kolegi to videli drugače, je lahko kasneje povedal. No in nekaj je treba povedati. Ne? Takrat, ko se je študij filozofije pripravlo, je tedani rektor dvakrat zastavo svoje ime, pa še kaj drugega, v Ljubljani, da se je stvar potem v skupščini pospešla, da, so zelena, da je bila zelena noč končno prižgana. Ko pa se je študij začel, ne, smo dobili pa novega rektorja, ki se je rad dičil s tem, da imamo mnogo novih študijskih programov, sme mnogo novih fakultet, ravno široko srčen a ne, ali široko grudn, če hočete, Aristotel bi rekel, megalo psihe, pa ni bil, a ne, kar se je filozofije tikalo. No, filozofija se je etablirala, zelo hitro smo Uh, imeli ne samo uh, diplomski program, ampak tudi magisterski in doktorski program. Uh, res je, da smo imeli v enem trenutku izjemno srečo, da je še Sorosova fondacija delala v Sloveniji in nam je omogočila razviten specifičen program, ki je povezoval več različnih področij. Ne, kar je bila primerjalna prednost v tistem trenutku. No in uh, potem je filozofija postala in ostala uh, stalnica v Mariborskem uh, univerzitetnem ali akademskem prostoru. Hkrati, Pa moram priznati, da smo zelo hitro doživeli tudi en tak normalno priznanje, in potem sodelovanje z oddelkom ali pa s kolegi in kolegicami v Ljubljani, na Filozofski fakulteti, in na Inštitutu za filozofijo, na Raziskovalnem centru Akademije za znanost in umetnosti Slovenije kot eno malo zanimivost lahko rečem, da eno leto po tistem, ko smo začeli študiti tu, sem jaz postal tudi predsednik slovenskega filozofskega društva, kar je bilo tak eno malo podpora ne, filozofske srednje ne, tudi na tej simbolni ravni, ne, čeprav samo filozofsko društvo veliko ni moglo vplivati, ampak simbolni vpliv pa je pa je bil. No, zelo tisto, kar ostane potem, ne, ko se je stara pedagoška fakulteta razdelila na tri nove ali pa na tri fakultete, na tri dele, smo dobili filozofsko fakulteto na nek način je takrat nastopil po paradoks. Vse tako je vidim. To je moj čezlo vsemi pogleda. Ne? Takrat so začeli cveteti novi programi, ki jih prej ni bilo in filozofija je bila ena od tistih, ki je bila tako rahlo odrinjena narod. kar smo v veliki miri krivi sami, to jaz nočem neč prenašati odgovornosti ali vzrokov za to na druge, ne? To, je pač, to je pač dejstvo. Zdaj, hkrati za začetkom študija filozofije, smo v Mariboru takrat najprej v Kibli, potem v v, v Rastavišču, tle nasprot sinagoge, ne vem kako se točno imenuje, zdaj sem pozval. Prosim? medijen okspan. Ok Prirejali dokaj redno javno predavanje, ne, tako da je filozofija bila prisotna v javnem prostoru, tudi z stvarmi, ki niso bile čisto akademske. Ne. To se je potem nadaljevalo v kavarni, pri Starem mostu, ne. hkrati ob razvoju študija filozofije je pa v Mariboru takrat nastalo tudi društvo zofijni ljubimci, ne, ki je tudi en dobršen del tega prostora začelo pokrivati, spodbujati teoretsko razmišljanje, ne in na nek način, zdaj bom grdo rekel, provocirati javno mnenje z različnimi idejami. In to na nek način, ta neka povezava, simbioza, traja vse do, do danes. Mislim, da je to Tako, kratko, Prav, hvala Bojan. Zdaj še Tomaš. Preden pridemo k glavni točki. Tomaš prihaja prvzaprav z naših krajev, kot rečeno je aktualni predsednik društva slovenskih filozofov, slovenskega filozofskega društva, se pravčujem. Če smo zelo natančni, sicer deluje v okviru Univerze na Primorskem, okvarja se za celo paleto zanimivih filozofskih disciplin, je tako rekel, univerzalni filozof, od, bi reko filozofije vzgoje do, recimo, okolske etike, do pravi živali in tako dalje. Ukvarja se pa, prvzaprav, na svoji poklicni poti tudi zelo veliko ravno s položajem filozofije, tako da je resnično, bi rekel, izjemna izbira za danes, za gosta na današnji razpravi. Tomaš je ne samo to, kar sem zdaj povedal, ampak je, kot rečeno, že drugo leto predsednik društva, ki pod njegovim predsednikovanjem doživlja po mojem skromnem, pa ne samo mo mojem skromnem pripričanju, nekaj vrste renesansa, se pravi, to društvo se nekako obudilo v življenje, se pravi, dogodki, ki jih Tomaš organizira, se kar prehitevajo in nedavno je pravzaprav to isto društvo preznovalo 85-obletnico svojega obstoja, kjer je gostilo vse dosedanje predsednike, pravzaprav žive verjetno, <laughs> in glavnem bi morda Tomaš nakratko povedal malce o tem delovanju društva, preden pridemo na samo razpravo. Ja, hvala Boris za besedo, pozdravljam vse uh, navzoče. Um, najprej bi rekel, no, da sem vesel, da smo tukaj v Mariboru. Uh, v Statutu Slovenskega filozofskega društva je zavedeno, da obstaja tudi posebna sekcija, Mariborska sekcija Slovenskega filozofskega društva, Pa do zdaj zelo dolgo časa ni bilo nobenega dogodka tukaj, tako da zdaj je res bil skrajni čas, no, da smo... Pravzaprav dolgo časa ni bilo marsike dobenega dogodka, ja. zdaj, to je, pa, to je pa zdaj ta druga stvar, ja, glede usoda, no, slovenskega filozofskega društva, jaz bom zdaj začel kar v, v sedanjosti, no, ali pa nekako iz bližnje preteklosti govoriti. Čeprav moram povedati, ja, da smo imeli 27. prvega okroglju mizo, na kateri je bil tudi profesor Borsner, ne, ki je malo prepovedal tudi sam, da je bil predsednik slovenskega filozofskega društva. To je bila ena takšna zanimiva no, debata, kar dolga, ponavadi so naše dogodke, kar dolge trajajo čez dve uri, mislim, da je ta se približeval dve in pol. Žal še ni na spletu, ko bo pa priporočam da si pogledate, no, ker je to res, res je zanimiv, ta, ta razvoj društva. Mislim, da ga nekako v štiri različne faze lahko damo, ampak kot rečeno, zdaj bi se bolj osredotočeno na, na trenutni čas. Zdaj res je, kar praviš, Boris, da, da številni ljudje prihajajo do mene in mi pravijo, ja, fantastično, kaj si naredil, ne, jaz na to gledam drugače, jaz mislim, da nisem naredil nič posebnega, vsaj nič takega, kar ne bi bil sposoben skoraj vsak malo spleta vešč posameznik danes. Mislim, da, da je za to oživitev filozofskega društva zaslužen interes ljudi, številnih posameznikov, ki so enostavno nesebično, kar nekega denarja že v nimamo, ne? pač nimamo, nič denarja ne dobimo, samo letos lani smo začeli pobirati članarino, no, tako da res nekaj čisto minimalno sredstvo zdaj imamo, ampak to, to priča o tem, da so ljudje res požrtovalno nastopili. Zdaj, um, uh, to hkrati nekako implicira, da očitno, uh, očitno mislim, da obstaja nek interes za filozofijo. Ja, mislim, da obstaja zelo velik interes za filozofijo pri ljudeh. Na zadnje se mi zdi, da tudi udeležba danes priča, uh, priča o tem, je nek interes in um, nekako ta format dogodkov, ki sem si ga jaz zamislil, to so dogodki, ki so odprti nekako za širšo, rečimo temo, um, ne bi zdaj rad, so mi ljudje že v preteklosti obtožili, kdaj, da je ta zvenim zvišeno, ne, bom, ne bi raz rekel izobraženo, ampak za publiko, ki ki jo pa zanimajo, zanimajo neke intelektualne stvari, skratka ne nujno za specializirane filozofe in mislim, da je tak format dogodka uh, mankav. Mankav je v Ljubljani, kjer imamo največ uh, dogodkov. Mankav je tudi, uh, dobro, bili smo v Celovcu, bili smo v Trstu, uh, pri Manjšini, tam je, ni bilo takih dogodkov, zdaj pre, preden smo prišli, tja, um, Zdaj v Mariboru spaso, no, tudi neke dogodki tudi pa zaslugi za fejnih ljubimcev, tako da bolj za Ljubljano se mi zdije in tak povezovalen dogodek, tak povezovalen format dogodka, ki bi uspel nekako naglesiti širšo filozofsko in zainteresirano javnost. In jaz mislim, da je bila moja vloga samo v tem, da sem malenko skanaliziral ta interes in mislim, da ni, da, nisem, da ni tukaj odzali nič posebnega, no, pa enostavno res interes in požrtovalnost posameznikov. Zdaj, res je, da je pred mojim predsedstvom društvo bilo nekako nemo neka časa. Mislim pa, da so vzroki za to malo tudi objektivni, no? Mislim, da zdaj te uh, generacije uh, mlajših ljudi, ki prihajamo, so mogoče malenkost bolj vešči, teh čisto spletnih, a kako ne rečem, znamo narediti Facebook dogorek. In mislim, da je to enostavno ena povezovalna veščina, ki preprosto vpliva na to, da laže potem katalizira, uh, uh, katalizira dogajanje. Tako da se mi zdi, da um, je bil vključen ta drugačen pristop, da ne delamo filozofskih simpozijev, to, kar je društvo počelo prej, ker tukaj enostavno kot rečeno, ne, brez financ ne moraš konkurirati in tudi ne vem, če je smiselno, da konkuriraš uradnim institucijam, kot so delke za filozofijo, kot so filozofski inštituti. Mislim, da, to, da, to, da, je ta, da se je tudi Preteklost je pokazala, da tak način funkcioniranja ni najboljši, ker je enostavno dejavnost društva usahnila. Ni bilo virofinanciranja, ni bilo tega interesa in enostavno je vse skupaj padlo. Ta nov se mi zdi, ta, ta neki streetwise, savoir faire, se mi zdi pa je, zdaj ponovno uspel katalizirati ta interes. Pričemer moram tukaj dodati še tole. Mislim, da je pomembno, da smo v zelo odprti v tem smislu, da vabimo in, tako bom rekel, ene in druge različne dogodke. Ne? Da nismo skoncentrirani na eno šolo ali pa na eno katedro, pač pa, da delujemo, ali pa strudimo se delovati, pa mislim, da delujemo. No? Mislim, da delujemo povezovalno. Kaj ti, če pogledamo recimo nek ne, ljubljanski prostor filozofski, tam Je kar nekaj teh javnih dogodkov, ampak težava je v tem, da pridejo vzmero misli ljudje, tisti, ki so tako ali tako že nekako pripadniki ali pa podporniki neke določene, določene ne, uh, usmeritve katedre, ne, uh, nekega specializiranega društva. In s tem, ko smo pristopili na tak povezovalni način, se mi zdi smo skanalizirali tudi tiste, ki se ne čutijo ali pa čutimo pripadniki nekih določenih ne, uh, šol pač pa imamo nek širši, širši pristop do, do preprosto refleksije, mišljenja, razmišljanja. Tako da se mi zdi, da ne to, če zdaj se štejemo, ta nek, nek novodobni, novodobni pristop generacij, ki so bolj vešče preprosto organizacije dogodkov, ne, ki so pripravljene tudi enostavno nekaj narediti brez točk, brez tega nekega, bom rekel, iskanja nekih posebnih zaslug na eni strani in na drugi strani pravzaprav ta manjko, nek vakum, neka izprazenost prostora, pa po drugi strani vendar le želja, da se spregovorijo filozofske refleksije, mislim, da je to vse skupaj v tem trenutku pač rezultiralo v, v to, da se v društvu nekaj dogaja. Je pa res, ne, kot rečeno na tej okrogli mizi, ki smo jih imeli 27.1., je pa res, da je društvo skozi svojo zgodovino, ne, pomislite, če je bilo ostanovljeno leta 35, šlo skozi številne vspone in pace, ne, tako da a, moramo tudi to imeti nekako vidu, da se a, čas spreminja in da, če je zdaj neka aktivnost, da to še ne pomeni, da pa je zdaj vse v redu in da bo ta aktivnost trajala naprej, ne. Prav nasprotno, ne, vedno obstaja tudi neka bojazen, da se ta elan potem uh, zgobi in da uh, potem enostavno spet zadeve uh, zvodenijo, še posebej zato. Ker se mi zdi, ne, zdaj, mislim, da že tretji, zdaj to omenjam, ni financ, pa ne, da bi jih jaz potreboval, sploh ne. ne ampak ljudje, ki delajo, uh, ki se trudijo za društvo, se mi zdi, da bi bilo pravilno pravično, da bi jim lahko vse kaj minimalnega, uh, minimalnega kot društvo honorirali. Pa se mi zdi, da je tukaj nekako v družbi neka vrzel, se mogoče lahko o tem še poznaje, spregovorimo, ampak vse eno bi nakazal, da ta problem naznavno to, zdi se mi, da taki poljudni povezovalni dogodki nekako padejo skozi, da nimajo financiranja. Ne? Na eni strani ali se financirajo neke stvari, ki preživijo na trgu, tako da ljudje kupijo kot razno razne šole, ne? tele, kaj so, so samo pomoč in to, kar seveda ni filozofija. Ne? Na drugi strani mogoče neke res profesionalne, specialne, ne? poklicne, filozofsko ukvarjanje še nekako, čeprav tudi tam so seveda težave, kot vemo, ta, ne, nekaj ta čisto taka splošno, za, strokovno, za tako neko splošno, splošno srečanja pa se mi zdi, da čisto skozi. In trenutno to res živi, kot rečeno, zaradi entuzijazma, ne vem, mene ali pa samo mene, še vinnih drugih posameznikov in posameznic, in seveda je Vedno ne ta preteča nevarnost, da, da se vse skupaj povrne v tisto mirojoče stanje, takoj kot te osebne inicijative ne bo, ne bo zraven. Hvala, Tomaš. No, evo, zdaj bi pa vendarle prišli v ta, recimo, temo, morda že del. Um, torej, začel bom z enim zelo radikalnim premislekom. Približno. Ne približno, pravzaprav preveril, sem natančno en, eno leto nazaj, a je prorektorica Mariborske univerze napisala članik v večeru, a, v katerem se je sveda spraševala o tem, kakšne zaposlitvene možnosti pri prinaša različni študijski programi in zapisala je stavek, citiram, a, kaj, ko bi prezaposlili oziroma preusmerili filozofe na medicino in računalništvo. Zdaj je ta prorektorica še vedno prorektorica, tudi v tem trenutku. A ne? Um, in tukaj imamo en lep primerek tega, na kakšen način bi rekel, sama ustanova, ki daje prostor o za filozofijo, razmišlja o položaju filozofije. Se pravi, imamo nek znotraj institucionalni pogled na institucionalno filozofijo. Pa bi morda začel s tem miselnim eksperimentom a, in bi rekel naslednje. Kaj pa, če ima prorektorica Mariborske univerze prav in a, filozofija lahko pogrešamo? Kaj, če vzamemo njene besede res? Kaj, če vse filozofe, študente filozofije preusmerimo na računalništo in na medicino, kot pravi sama? Ne? Kaj, če ukinemo oddelke za filozofijo? Povsod, povsod po svetu, recimo, da naj posplošimo to njeno idejo. Zakaj bi sploh potrebovali filozofijo v tem svetu? Saj so vendar filozofi recimo temu brezposobni, kar to je pač podmena njenega razmisleka. Kaj, če ukinemo vse filozofske inštitute na tem svetu, ne samo v Sloveniji? Ne? Kaj, če ukinemo Kaj, ukinemo vse druge oblike institucionalne filozofije? A, Vprašanji se glisi, kaj bo od filozofije, če zvedemo ta miselni eksperiment sploh ostalo. Ne? Na kaj se bo zvedla filozofija, če filozofija v teh okvirih več ne bo. A se bo zvedla morda na nekaj anekdot, ki bomo slišali v kakšni gledališki predstavi. A se bo zvedla morda na obisk kakšnega kašne, antikvariata, kjer bo nekdo odkril dekartove meditacije. A se bo zvedla na ogled starih filmov Woodja Alena, v katerih nastopajo filozofi. Nedavno sem videl film Nerazumni človek, Irrational Man, ki govori o profesorju filozofije, igra ga Hawking Phoenix, letošnji oskarjev nagrajenec. Ane? Se pravi, boja, to bo zdaj vprašanje zate. A če ukinemo institucionalno filozofijo, ali filozofija sploh ostane, Ali bo filozofijo kdo pogrešal in na kakšne načine jo bo pogrešal? Kaj bi ti odgovoril na to vprašanje? Sam sem brnil svojo knjižico, v kateri je prevod enega teksta, ki je nastal pred 200, pa še nekaj leti, 230 leti, avtor je bil Immanuel Kant. Naslov je pa o znovo obranem, zvišenem tomu v filozofiji. Zakaj sem to knjigo s sabo prinesel? To, kar je Boris zdaj opisal, ima v bistvu, ima, bi rekel, dve dimenzije. Dimenzije, ki jo lahko rešimo ali pa jo lahko raziskujemo od znotraj in tisto od zunaj. Jaz bi začel najprej s tistim od znotraj, pa zato, da ne v tem da sem tako pameten, bom prebral, kaj je Kant takrat napisal. Pravi takole. Celost filozofijo, koliko se mora ta lotevati metodičnega razvijanja in sistematičnega povezovanja pojmov, se sicer lahko na pedant način ponaša Marsido. To, da samo filozofu Zrenja, ki se ne odlikuje po herkulskem delu samo spoznavanja od spodeno vzgor, pač pa je zanj značilno, da ga zaobide z neko apoteozo od zgore na zdol, ki ga nič ne stane lahko pame na pamet, da se bo napihoval. Filozof Zrenja namreč tu govori z lastnega vidika in mu zato ni treba nikomor odgovarjati. Kaj pravzaprav Kant želi povedati? Če bi eh, doma nisem imel eh, knjige kolega Šustra, naslovnica, a ne, kaj delajo filozofi je zelo simptomatična, točno na to pokaže. A ne. Tam je Sokrat pokazan kot delavec, tist, ki gara. A ne. Tisto, kar jaz pravim pogled od znotraj, kar meni muči, a ne je pa to, da se danes znotraj filozofskega polja ne, pojavljajo tisti, jaz rečem temu, rokohitrici. Če eh, eh, bi kantov izraz napihnenci, a ne, uporabo, ki so pripričani, da lahko do problemov, s katerimi se filozofija okvarja dolgo. Vsaj ta del kateri dedični na nek način smo mi, antična filozofija, zame te šesto stoletje, skoraj sedmo stoletje pred našim štetjem, ne, do danes, to se pravi, problemi so. Samo probleme se ne da tako enostavno reševati. Če ne bi bilo več lobenega študija filozofije, bi ti problemi ostali. Tu, In sedaj, tam in jutri, in pojutrišnjem. Tako kot so bili včeraj, prečerajšnjem, in še del nazaj. A ne? Zato se meni zdi v tem trenutku ta pogled od znotraj še na eni točki zanimiv. Tudi mi sami se pogosto krat sprašujemo, ali ne bi bilo za nas boljše, če bi filozofija postajala uporabna. Če bi imela te dimenzije, a ne, ki bi se lahko pro, na nek način prodajali. Ne, jaz sem pripričan, da to ne gre. Da s tem enostavno filozofija zgubi svoj smisl. Ne, da to v nekem malem delu ni mogoče. Recimo, če imate danes psihološko svetovanje, Zakaj ne bi imeli filozofskega svetovanja? Obstaje. Filozofski svetovanci. V Ljubljani so trije registrirani. A ne? je velik inštitut, ki je postala skoraj multinacionalna institucija, in se ukvarja z filozofskim svetovanjem. Ja, to je krasno in prav. ampak to je tist mali del. Ono drugo trdo filozofsko garanje. In tisto bi bilo in je potrebno, a bi bil študij filozofije, ali pa ne bi bilo študija filozofije. Recimo, malce kdo bo morda zavil z očmi, ampak če slovenski prostor pogledate, v slovenskem prostoru se je ob institucionalni filozofiji razvila ali rečete temu šola ali filozofem ali kakorkoli, ki ali pa uh, gonilna sila tega je Goraz Kocačišč. Če ne bi bilo študija filozofije? Če bi samo ostal pri klasični filologiji, kar je dobival doma ker sta še niste časa, pa sta pa babico, bolj bila za njega, pa bi to funkcioniralo. Ne? Ampak hočem reči, filozofski problemi, ne glede na to, v kakšnem položaju je tako imenovana akademska filozofija, so tu. In teh ne bo rešival nišče drug. Lahko, ne vem, kaj hočte. Lahko je vprašanje časa, pa dobite fizika, fizike, pa se bodo zmenili. Je čas, ali je to nekaj, ali ni nekaj, a je to nekaj, kar je zgolj obnos, ali je nekaj, kar je substancialno. Ampak na koncu bodo postavili neko tezo, ki bo imela nekaj privzetkov. In tisti prevzetki ne bodo nikoli filo, um, fizikalno razrešeni. In to je to. Sprej, bojem, ti misliš, da bo filozofija preživela tudi, če jo uh, prorektorica vkine uh, posod po svetu. To, to Sprej, zato. zunaj institucionalnih okvirov bo preživela. Na tančno to. Zato, ker bo Na ravni. Tu, tu je zdaj dobro vprašanje, to, kar si rekel. Uh, amaterska raven, Težko rečiš, da je gore skričančiš amater. A ne? Uh, in no, je ustanovitelj ne, ne, filozofske ne. šole. Na? Ja, na, dejansko hodim? ustanovitelj ja. filozofske šole z premismi, ne vemo, uh, religioznosti ja, ali tako ja. podobnega. No, ampak ne, hočem to reči, to, ne? da uh, ukinitev tako imenovanih akademskih pozicij ne ukinja filozofije. To sem globoko pripričal. Zato, ker čisto evolucijsko, ne, ljudje se neprestano srečujemo s temi problemi. In te probleme moramo razreševati. Če prav bodo rekli, pa sej, če bi Aristotel Danc prišel v sredno šolo, ne, v, v, v pouku, bi pri fiziki ne razumel ničesar. Ali pa skoraj ničesar. Pri biologiji ravno tako ne v kemeji samo tako ni sanjalo še takrat, ne? ampak pri filozofiji bi bil pa doma. Ne? Res je. Ampak to ni zaradi tega, ker je filozofija taka, ker so to ti tako imenovani stalni filozofski problemi, ki so problemi človeštva. To je to, kar jaz globoko pripričal. Hvala Bojan. Uh, ja, glede filozofije, imamo se mi zdi skozi Njeno zgodovinsko, bi rekel, časavnico, ne, zelo različne pristope. Ne. Imeli ste v zgodovini seveda filozofi, ki so verjeli, da mora filozofi biti vladari v državi, ne, to je bil Platon, a sicer gre vse narobe. A, imeli ste filozofi, ki so verjeli, da bo zgolj a, filozofija prinesla prenovo družbe, Se pravi, Edmund Husserl je leta 1935 napisal dolg tekst z naslovom Kriza evropskega človeštva in filozofija in v njej je napovedal, da bo evropskega človeka rešil zgolj heroizem duha in ta heroizem duha bo prišel iz filozofije. Sprej, filozofija bo rešila Evropo. To je bilo leta 35. Spamo skratka te superoptimiste v zgodovini filozofije, ki verjamejo v to samo filozofije. Filozofija je samo zadosna. Kaj ti če lahko preživi zuna instituciji in bo vedno preživela nek način večna in to priča o njenem bistvu, ki je avtarktično, ki je takšno, da ima v sebi neko lastnost da preživi. Ne? Tomaš, kaj bi ti dajal recimo o tovrstnih optimistih znotraj zgodovine filozofije, ki verjamejo, da je filozofija ne samo zelo, zelo pomembna miselna disciplina, ampak mora biti orientir, mora biti tisti, tista, ki kaže smerokaz človeštvu, ki takrat, ko zaide, ko zaide v kakšno krizo, recimo se mi zdi, da je Husserl ta a, primer filozofa, ki postavi maksimalno, ob še šekoma, ne, ki postavi recimo to a, a filozofijo za res tako zelo visoko, da reče, "Poglejte, a, draga družba, spoštovanje državljanki, državljani, brez filozofije ne bo ničesar. In obratno, če se bomo okvarjali s filozofijo in sprašanjem duha, ne pride do rešitve vseh družbenih problemov. Kaj bi ti rekel o takšni poziciji? Ja, meni se zdi ta pozicija na nek način enako problematična kot ona druga, ki pravi, da filozofov ne rabimo. Ne? Zdi se mi, da sta na nek način sorodni, in zdi se mi, da pri tej drugi ki filozofe tako visoko postavlja, zelo hitro lahko pride do te ideološke zlorabe, ker potem dejansko nimamo več kritično e, mišleče filozofije, tako kot Sokrata, ampak potem neko institucionalizirano, mogoče pozno akademijo ali kaj takega. Ne? E, skratka, zdi se mi, da, da to je na nek način enako škodljivo za filozofijo, kot to, da jo deinstitucijo popolnoma institucionaliziramo, je isto, kot če bi jo čisto deinstitucionalizirali. Tako da e, zdi se mi, da e, Ta Rortjeva ideja se mi zdi tukaj dokaj tak zdrava, se pravi, seveda filozofi ne smejo biti filozofi kralji, absolutno je pa prav, da so enakovredni partnerji. Danes pa se mi zdi, da to, um, da nismo čisto enakovredni partnerji. No. Uh, se mi zdi, da, uh, in do tega bom še prišel, no, se mi zdi, da vlada neka hipokrizija na delu v odnosu do filozofije. Um, Ampak mogoče bi to le povedal, no nekako čemu filozofija, to se tudi navezuje na, na, na, na moj prispevek, ki sem ga pripravil za, za te dialoge in to je nekaj tudi kar ponudim nekako študentom, moji študenti so žal so oddelek za filozofijo na Univerzi na Primorskem, ne skratka imamo že en tak primer ukinjanja oddelka za filozofije. ne, čeprav morate vedeti, da je oddelek za filozofijo tisti, ki stane najmanj na ceni univerzi in tudi najmanj izgube, če prenaša izgubo, je prenaša najmanj v finančnem smislu zato, ker ni potrebno praktično nobenih dragih laboratorijskih inventarjev kupovati in tako naprej. Samo in tabla, ne? Kre, uh, master in tabla, še to lahko prinesejo sami ne. in tako tako imaš tri ljudi zaposlene, ki še malo druge delajo, tako da lahko relativno z zelo majhnimi finančnimi sredstvi pelješ cel oddelek. Um, no. Tako da se dogaja to deinstitucionalizacija filozofije že. No, na to bi opozoril. Skratka, moji študenti so večinoma ne filozofska publika, se pravi tisti, ki se niso odločili študirati filozofije in tem ljudem je seveda potrebno nekako skušati približati pojem filozofije. Zakaj? Čemu sploh filozofija? Zakaj se morajo? morajo? Zdaj oni učiti filozofijo in jaz imam na to nekako na hitro tri odgovore In eden izmed njih je gotovo ta, in mislim, da je ta precej soroden temu, kar je hotel povedati profesor Borsner, in sicer, da je življenje samo takšno, da nam zastavlja filozofske probleme. Ne, takoj, ko začne človek razmišljati, se mu začne zastavljati vprašanja o končnosti, o smrti, ali je življenje po smrti, recimo, ali, ali smo mi samo ljudke, ki nas igra bogec, Ali, ali, ali samo sanjam ne, in tako naprej, skratka, tipična filozofska vprašanja, se tako rekoč vzniknejo, že ta, ta, takoj, ko začneš govoriti, malenkost bogatejši jezik, ne že pri treh, štirih letih in mimo grede, to je prav pravzaprav izvor programa Filozofija, uh, Filozofija za otroke. In v tem smislu. Seveda bodo filozofski problemi vedno obstajali in ljudje se bodo vedno ukvarjali za filozofijo. Ne glede na to, ali bomo imeli oddelke na institucijah ali bo to prepoščeno neki zasebni inicijative. Ampak mislim, da je to samo eden od teh razlogov. No, so še drugi. Recimo en, en tak zelo pomemben razlog, zakaj se ukvarjamo z filozofijo, je tu bo mogoče malo drzna teza, njena neverjetna izjemna koristnost. Jaz mislim, da ukvarjanje za filozofsko refleksijo je fantastično koristno, ampak na, na daljši rok, saj na srednji, če ne, na relativno dolgi rok. Tukaj pravzaprav nimam v mislih samo filozofskega, strogo filozofskega ukvaljanja, ampak prav že čisto neko teoretsko ukvarjanje, in danes se mi zdi, da je prav pravzaprav ta kritika filozofije gre nekako z rokov v roki za kritiko teorije kot take a ne se tudi v matematiki težko preživite kot zgolj teoretični matematik, nekako posod se zahteva neka aplikacija, ne, recimo tudi kot naravoslovec se že težko ukvarjajo z nekimi temeljnimi raziskovalnimi projekti. Dobiš raziskovalni projekt, če boš razvil nekem, cim, ki bo ohrano življenje jogurta na polici za 14 dni dlje kot utečene metode, Skratka, vse gre v to aplikacijo in teorija se izrinja. No in tukaj, kakšna je pa neposredna praktičnost teorije, ampak na malo daljši rok tukaj rad, dam primer Rimana, ki se je v sredini 19. stoletja ukvarjal z tem vprašanjem, ne? ali je možno, da skozi eno točko, ki ne leži na premici, narišemo več ali manj kot eno sporednico. Ne? Skratka, res nek zelo piflerski, brezvezen, popolnoma nekoristen problem, ampak pazite, iz tega njegovega spraševanja je on razvil neoklitske geometrije. In te neoklitske geometrije in ta operator, kaj je ukri, tenzor ukrivljenosti prostora, je bilo potem nekaj, kar je prišlo zelo prav, 1916. Ne, ko je Einstein razvijal splošno teorijo relativnosti, ki za razliko od teh Fizikalnih teorij predpostavlja, ne, da se v, v prisotnosti velike mase, prostor in čas ukrivita. In tudi to je bilo popolnoma brezvezno in teore, te, nekoristno teoretsko znanje vse do praktično 90 let, ko smo začeli uh, masovno uh, izdelovati in potem danes absolutno masovno uporabljati GPS. Ne. Se pravi, pazite, od leta 1856, mislim, da do leta 1990, so praktično vse to ostalo zgolj na neke teoretske ravni. Ne, Rima 60 let do Einsteina, čista matematika, Einstein praktično splošna relativnostna teorija, relativno neuporabna v praktičnem smislu, vse do kot rečeno, razvoj GPS-a, brez katerega si danes toh ne moremo več predstavljati življenja. In zdaj si predstavljamo, kaj bi bilo, če bi tekdor imano teživ, da je njegova prijavljena dizertacija popolnoma bedna, ker ima nobene aplikativne vrednosti, mi rabimo nove parnike, ki bodo hitreje pluli čez Atlantski ocean, ne? na nek način bi blokirali rešitve, ki smo jih imeli še leče 150 leta. Ne? In tu se mi zdi, da je prav največja nevarnost uh, za čisto praktična, konkretna nevarnost, če, uh, če zanemarjamo teorijo. Ker težava je enostavno ta. Mi ne vemo, s kakšnimi izzivimi se bomo ukvarjali čez 100, čez 150, čez 200 let in še let takrat se lahko izkaže, da bodo teorije in ideje, ki jih bomo razvili danes, prišle prav. No, in drugi tak primer, ne bom vas dolgo časa, ne bom predal, ampak recimo je še več tak, primerov, je preberal čisto filozofski in binarni zapis nič ali ne nic. Ne, to je, se pravi, danes sploh ne znamo predstavlja življenja brez, brez binarnega zapisa ne, in skanjevanja informacija. V resnici so bile to neke zelo teoretske ideje na začetku, kot so se razvile. Torej, ukvarjanje z teoretskimi, tudi čisto filozofskimi problemi ima neposredno, prak, no, neposredno ima čisto konkretno praktične, praktične posledice, zato kar razpira neka lahko radikalno nova gledanja in dojemanja sveta ampak to se ni, ne, zdaj v razvidno čez dva, tri mesece, ampak mogoče na neki, na neki daljši rok. Druga stvar, za treta stvar, za kaj se ukvarjamo z filozofijo, pa je preprosto izgradnja demokratičnega značaja. Ne, zdi se mi, da filozofska razprava z nehnim preopraševanjem, vzaprav gojenjem kulture dialoga, že čisto na tej, rečemo temu, ne performativni, ampak tej praktični ravni zaprav razvija nas kot demokratične državljane. In to se mi zdi pa neposredno povezano s tem, manj družbe misli, bolj prezira filozofe, ne? na nek način s tem spod, ko, mislimo, da je filozofija, kratveč pravzaprav spodkopavamo temelje nekako uh, demokratičnemu uh, državnemu ustroju. To bi še zdaj dodal, glede institucionalizacije filozofije, Je pa tako, da če pogledamo te Rimane in tako naprej, ne, nekje od 19. stoletja naprej praktično vse filozofija dogaja tudi na univerzah. Ne. In na nek način, če ne negujemo univerzitetnega statusa filozofije, je tako, kot če ne bi negovali univerzitetnega statusa teorije nasploh. A ne se potem konec koncem. jaz ne bi bori se vprašal, zakaj bi imeli, zakaj, ne, zakaj sploh imamo odelke za filozofijo, zakaj sploh imamo univerze. Se lahko imamo enostavno podjetja pa raziskovalne inštitute pa pač povežemo malo predavatelje, ki pridejo malo na okrog ali pa mogoče na webinarju po Skype predavajo, zakaj sploh imamo univerze kot take? potem bi se jaz to vprašal, ne? in se mi zdi, da je pojem filozofije pač povezan z pojem, z pojemom univerze in te ideje, znanja, ne? Ki, ni, ki je sicer zelo praktično, neposredno korisno, ampak mogoče, kot rečeno, na malo daljši rok. No, še to bom povedal zdaj na koncu, ta, ko sem na začetku omenil, neka hipokrizija, ki jo vendar le vidim na delu v družbi, ki pa je v tem, v odnosu do filozofije, ki pa je v tem, prej sem rekel, zdi se mi, da obstaja neko zanimanje za filozofijo. In to je dokaz, recimo, številčna publika danes, neko dogajanje slovenskega filozofskega društva. Tudi to vam bom povedal, mene ne nehno kličajo različni znanstveniki, ne, naravoslovci, pridi, pa boš kaj povedal o etiki, ne, pa pridi. In vse to je super, ampak, ne, težava pa tako je v tistem trenutku ko bi morali pa to malo institucionalizirati, da pa jaz ne bi prišel sem imeti eno predavanje na nekem workshopu za nekopka, ampak kjer bi jaz dejansko prav imel predavanje na študijskem programu. Tam pa bomo dali počasi na izbirni predmet filozofijo, potem pa jo bomo pravzaprav izključili, ker tako je tako še za pa druge naše predmete ni prostora. Ne se pravi, hipokrizija je v tem, da kao vsi rabijo filozofijo, Ampak potem, ko pa bi jo bilo potrebno podpreti, pa nekako še sami nimajo. Ne? In potem je dosti krat tako, da, da te vprašajo nekaj recimo v zvezi z etiko in še, ko začneš govoriti, so sami pa pavni nekih idej, kako bi moralo biti in od tebe recimo zahtevajo kot nek algoritem, da jim boš povedal, kaj je prav, kaj je ni prav, kar seveda po mojem mnenju ni naloga etike, da se odloča na misle drugih. In tu pravzaprav potem pride do nekega kratkega stika in tu se mi zdi ta hipokritičen odnos. Ne, ja, super, bravo, krasna filozofija, pridite, ne. Ko bo tako ne, ne vprašaš ja, ampak ali bo kaj, ja, ne, to pa ne bo, ne, to pa ne moramo podpreti, se veste, da ni, da ne gre, lahko sem prideti zraven. Ko tako, ne, se boste vi pravzaprav širili, se žetovali za filozofijo, ne, v tem smislu, ne, na neki čisto volonterski bazi. Tako da se mi zdi, da pa je tudi še pa to proti Slavijo, no, prisotno. No pravo, hvala Tomas, ti hvaležen za to idejo v kinitvi univerze kot delu miselnega eksperimenta. Z nami je namreč bivši rektor, tako da bo mogoče kasneje razpravi povedal, ali mu je ta ideja všeč. <laughs> Morda bi se vendarle na točno to, a, a, bi rekel, a, bi rekel a, razmislek navezal in se, bi rekel, nekoliko premakno v prašanju, dožnosti ali podgovornosti filozofov, a ne? A, bom a, spomnil na slovitega Noama Čomskega, ki je leta 1860 napisal članek z naslovom Philosophy and Public nekaj pač in je poskušal opredeliti status filozofije v javnosti, a ne? predvsem pa opredeliti status filozofije znotraj univerz in njegova teza je zelo preprosta, Čomski v tem tekstu pove naslednje, da imajo filozofi znotraj univerze dožnost, a, bi rekel, promovirati in vleči univerzo naprej, ker so tisti, ki pravzaprav lahko edini poskrbijo za intelektualni razvoj univerze. To dejansko Čomski izpelje iz svojega pripričanja a, ki je kakšno, ne? da so kompetence filozofov takšne, da lahko kot edini to storijo. Se pravi, čomski pravi nekaj takega, kot filozofi imajo kot edini kompetenco analizirati družbene ideologije, imajo kot edini kompetenco analizirati družbeno vednost kot takšno, imajo edini kot a pa skoraj edini kot kompetenco analizirati vse, kar se dogaja na ravni svetavnih, družbenih, kulturnih premikov in kriz. Se pravi, če kdo potem so filozofi poklicani, da se odzivajo na družbene spremembe? Če kdo znotraj univerze potem filozofi? Se pravi, čomski postavi filozofi na prvo mesto tistih poklicanih, in apelira na njihove dožnosti in odgovornosti. Spravi Bojan, zdaj smo pri tem vprašanju, kakšne so te dožnosti filozofov do družbenih procesov, družbenih dogajov. Ali ima po tvojem mnenju čomski prav? Na nek način ima prav. Res pa je, da bi jaz stopil še enkrat dve let nazaj, a ne? ko je Kant malo pred koncem 18. stoletja pisoval o sporu fakultet, a ne, a, je razmišljal na zelo podoben način, kot čomske. A ne. Rekl je, univerza ima različne fakultete. Obstaja tako imenovana filozofska ali duhoslovna, recimo bi bil tak star slovenski izraz, in, in je to spodna fakulteta. To je tista Ki daje humus, v tem najbolj širokem pomenu besede, in so potem fakultete, ki so zgorne. V njegovem času je to bila, pravna, pa je bila tako imenovana medicinska, in je bila na naravoslovna. Ne naravoslovno, ker naravoslov je bilo tako del uh, teh duhoslovnih. A ne. Se, če se spomnite naslov najbolj znanega dela, ker je prej Tomaš vmeno uh, Einsteina in Newtona, dela je uh, matematična načela naravne filozofije. Ne. In stolica, ki jo zasedajo fiziki, ali pa... Teoretični fizik v Cambridgeu je še vedno stolica za naravno filozofijo. To je samo tako. To je zbran, ta čovskev ideja ni, ni tako nova, ne? ampak sveda, to je bil čas, ne, pozabite, ne ko so se študentska gibanja začela prebujati. In, Čomski je bil vedno eden od tistih, ki je bil z njimi. Mislil z njimi. Tudi protestiral je z njimi, tako da ne bi na to pozabili. Zdaj, vprašanje tega, kako bi se to a, lahko ali pa moralo preslikati v recimo našem akademskem prostoru. Zdaj, to. No, ven, poglejmo tako. Ko je bil še rektor, postal rektor, a ne, to je zdaj že skoraj devet let, a ne, ja, mislim, da je nekaj takjega, ne, je zelo hitro se odprlo vprašanje o tem, kakšna na naj bo univerza leta 2020, to se pravi v obdobju sedaj. In rektor je takrat imenoval skupino, akademikov, ki naj pripravijo ta strateški dokument o smereh razvoja univerze. Ne se smijajo tiste, ki veste, na kaj ciljem. In da ne bomo šli kot mačke v krok vrele kaše, to komisijo je vodno filozof. Tako da um, nekateri ti premisliki a ne, so kljub semu lahko prišli skozi drugač tako imenovano monolitno strukturo naroslovno-tehniških razmišljan na tej univerzi. Lahko bi bilo več, ampak vse nekaj. A ne. In tu Sem jaz vedno hvaležen rektorju, pa mislim, da je on lahko tudi v neki točki meni, ne? da je ta uh, odnos zajeman. Uh, to, to, to je en del. Ne? Tisto, kar pa mene muči, je pa to, to kar sem v uh, tistem prvem delu, kjer sem mal razvoj odelka pokazal, ali pa razvoj študija pokazal, je, da mi na nek način te vloge ne igramo znotraj svoje fakultete. A ne? In da tu bi imeli lahko bistveno večjo vlogo, tudi neke vrste dožnost. Ne? Pa moram priznati, da sem zato tudi jaz kar predvsej kriv. Dobro, če gremo dalje. Um, naslednje vprašanje, če smo že pri tej krivdi filozofije. Um, Uh, torej, avtorja Fraudman in, torej in Brigel sta leta 16 napisala eno knjigo z naslovom Socrates Stanford, kateri pravzaprav kritizirata filozofijo zaradi njene prevelike okostenelosti, dogmatičnosti, namreč spet uh, institucionalne dogmatičnosti. Ona dva verjameta, da je filozofija na dolgi rok na stolicah, na katedrah, na fakultetah ne bo preživela, ker se obnaša preveč samo ker ne gre v korak s časom, ker se okvara s temi večnimi, abstraktnimi vprašanji, življenje pa pestro, živahno, se spreminja na dnevni ravni in tega filozofijo ne dohaja. In Potem sta ponudila neko bogokletno idejo, da bi se pravzaprav filozofija morala prilagajati tem družbenim procesom, a se pravi v imenu preživetja filozofije sta v tej knjigi pledirala za to, da bi se filozofija začela povezovati, da bi skratka šla do pravnikov, da bi šla do medicincev, da bi šla do tehnikov in da bi končni fazi ne, pravzaprav tudi Na, začela delovati na teh odelkih, da bi začela delovati na zven, da bi se povezala z nevladnimi organizacijami, da bi skratka sodelovala pri, kako bi rekel, vsem, kar življenje novega prinaša v teh svojih tehničnih in drugih procesih. Temo sta potem rekla field philosophy, naj, se pravi terenska filozofija, se pravi... Uh, Filozofija naj ne deluje več, kot se temu reče, isna slonjača, naj ne bo več armchair filosofi, preveč je samo zadostna, preveč ima sebe rada in tako dalje, naj gre v življenje, naj se tam dokaže, naj se poveže, zakaj, pazite, ideja dobro namerna, avtor je sta filozofa, zato, da bo lahko sama priživela. In zdaj to maš seveda. Moje smisla logično vprašanje je, kaj se ti misliš o takšni ideji. Ja, jaz, bom, tako, jaz si mislim, da je ideja dobra, da je, da je pravilna, da, da verjetno ne poznam žal avtorjev, ki jo navajaš, ampak si predstavljam, da mogoče to rečete tudi v tem smislu, da bi spodbudila ljudi, da pridejo na oddelke za filozofijo, da pridejo študirati filozofijo in da jih bo na nek način čakala neka služba po tem študiju, ker bodo lahko šli na teren. Moram pa reči, da ko si omenjal ta teren, sem si predstavljal uh, od uh, profesora Šustra knjigo, ko smo jo že danes omenili, je Sokrat tam za Čelado, ne, ko, ko je prej uh, uh, Bojan omenjal težki delavec, jaz sem si pa zdaj še ta toolbox zraven predstavljal, ne, da še ima ta kauček, da gre prav na teren, pa tam po šravko, ne, malo na te fakulteti, na oni. No šalo na stran. Zdi se mi, da je ideja dobra, da je fina, da je super, ampak po drugi strani je pa tudi malo obupan poskus. Ne? Na nek način meni se je izkazalo tole, to sem hotel malo prenakazati, ko sem omenjal to hipokrizijo. Ne? Mislim, da ni toliko težava v filozofiji. Imamo filozofe, ki bi bili pripravljeni iti nasproti. Jaz zmerom želim iti nasproti, ampak nakaj naletim, Naletim prav pravzaprav na dogmatizem na drugi strani, ne pri filozofiji. Naletim na to, da nekaj, ampak čakaj, ne, recimo se pogovarjamo ne vem, o vprašanju za marsikoga bogokletnem, ali, lahko, ali so lahko živali moralni akteri, ali lahko mogoče tudi v neki meri moralno ravnanje pripišemo živalim. In tukaj recimo bodo takoj začeli, ne? biologi bodo takoj se vrli v te svoje avtori in ne bodo niti razčistili pojmov. Ne? In bodo začeli na zelo naivni ravni razpravljati o altruizmu in o in sploh ne bodo prišli do filozofske refleksije in ne bodo pripravljeni poslušati filozofa. Ne? In zdi se mi, da je vrhunec tega, o čem zdaj govorim, pravzaprav ta pojav, ki smo ga hoteli v Slovenskem filozofskem društvu na, nasloviti lanje na tem našem simpoziji 17. J junija, mesto etike v družbi, kjer je pravzaprav istočnica za premisek bila sledeča. Etika je nekaj, kar danes vsi povdarjajo. Vsi, vsi želijo, kakšno nasveto kak na etiki, se pogovarjajo o etiki in tako naprej. Ne? In se hkrati tudi sami počutijo kompetentne razpravljati o tako o številnih ne, moralnih izzivih. In vzamejo, ne, skratka, etiko, ki je tradicionalno filozofska disciplina ne, in se sami počutijo poklicanje, da lahko o tem razpravljajo. Ne. Potem pa s prstom kažejo na filozofijo, da je nepotrebna. Ne. Ja seveda, če si vzel tisto, kar je njen sestavljen del, diskreditiral filozofa, da si ga nisi niti do konca poslušal, kaj je o tem zapovedati, že v naprej ga napadal, da je dogmatičan in mu nisi pravzaprav pustil do besede. Uh, in enako se mi zdi se danes dogaja tudi z kritičnim mišljenjem, tem pojmom, ki si ga tudi v če dalje večji meri prisvajajo psihologi, uh, pravniki, uh, ne vem, ti coaching, uh, ne, uh, raznih, ne, marketing, recimo, tako, ne. Uh, in naslednji uh, nesimpozij v junijo bi pa prav uh, na, na to temo, uh, uh, tej temi posvetil in tu se mi zdi ta hipokrizija, ne, skratka moja izkušnja, no pa res sem šel uh, na okrog do ljudi, ni bila ta, da bi bila filozofija dogmatična, ampak nasprotno znanost. Tako ko smo hoteli malo začet razpirati neke, neke probleme, smo hitro ugotovili, da ne gre to tako enostavno in se nismo ravno prav daleč premaknili. In ta etiška pa moralna refleksija je ostala na eni taki zelo, zelo nezavidljivi bazični ravni. Ne? In tu se mi zdi, da so pravzaprav... Dobro bom uh, kar direkt povedal, ja se mi zdi, da so tisti ne fair, ne, ki na ta način pristopajo. Kaj pomislite, če bi jaz pristopal z neke lamarkovske perspektive do evolucije, ne, bi me vsi opomnili, ej, to pa ni pravilno, ti si zadaj, nisi se niti pospel do nekih, uh, do nekih znanstvenih urodi premisleka. Medtem, ko če pri filozofiji to narediš, bo vsak rekel, da si dogmatičen. Če od drugega zahtevaš, da bi se pravzaprav se malo podočil, pa prisluh na filozofske teorije. Tako da, bom reko, se mi zdi ta ideja absolutno prava na nek način, ne? po drugi strani pa tudi malo utopična. No, kot rečeno, moja izkušnja je bila ta, da ni filozofija tak ki bi bila dogmatična, dogmatična je, je pravzaprav znanost. Je pa po drugi strani, no, to pa tudi se mi zdi res, ne? Da, da, da se mi zdi, da pa Mogoče filozofi do zdaj nismo toliko razmišljali o tem, da bi lahko tudi, da mogoče tudi sami, no, vam tako rekel, v neki točki nismo naredili dovolj vsej v tem. Zdaj, rad bi bil korektan, pa se mi zdi, da ne mora biti korektan, če naj povem, kar imam v, v mislih. No, zdi se mi, da je včasih preprosto takole, ne, S, kak predmet, kdaj na faksu, ki ima etiko ne, v, v naslovu, pa sploh ni v tem, ne. To je pa tudi potem velika težava, pravzaprav. Ne? Se pravi, na oddelku za filozofijo, bom rekel. Ne? Pa ne, ne mislim, da sem etikom, mislim nasploh, da sem pa zbral in ta primer. Skratka tudi v tem pedagoškem smislu se pa potem mislim, da bi morali pa filozofi tudi, je res, mogoče malo vprašati, kakšne stvari, kako. Ne? Zdaj, da bi mogoče, ne vem, ljudi malo več, študente malo več filozofije naučili, ne? da ne bi bil takšni zadregi, kot sem bil jaz, ko sem pravzaprav šel na, na, na faks medvaje, pa sem moral vse na novo se pravzaprav naučiti. Ne. To je mogoče, mogoče je to tudi neka težava, ampak kot rečeno primarno, pa jaz vidim težavo. Žal, moram reči, bolj na drugi strani, no, kot pri filozofiji, Spopri mlajši. Hvala, Tomaš. <coughs> ja, izvori, uh, To vprašanje, ne, kdo lahko pride komo nasproti, pa na kak način naj kdo hodi kam. Ne. To lahko pod zelo poenostavljeno pa nazorim z Mariborsko situacijo, ne. ko je proti koncu 80-ih let uh, marksizem, kakorkoli se je imenoval na kateri fakulteti ali pa na kateri visoki šoli, ne Počas je izgubljal tla pod nogami vsi so s prstom kazali, da to bo tisto, kar je treba odpilit, odžagat, je na tedani tehniški fakulteti, ki je bila še ena, pa je imela to zdaj. Kljub bil nekdo, a ne, ki je tako obrno telefon, pa je vprašal, je rekel, a bi vi prišli na razgovor? Mene vprašal. A ne. Zakaj, sem rekel, zakaj pa bi vi se z mano pogovarjali? Ja, vi ste zdaj organizirali Dva simpozija, konference filozofija in znanost, ali pa znanost in filozofija, v kateri so sodelovali tehniki, predvsem matematiki, fiziki, no, pa tudi tehniki, pa filozofi iz tega srednjeevropskega prostora. Pa bi to bilo morda zanimivo, da bi mi inštalirali na mesto tistega klasičnega marksizma tu. A, jaz moram reči, da šotja, se pogovarjal, a, imel idejo, kako bi to lahko zgledalo. Ne. A, sem pa čez dva dni tako, po uvinko, zvedel novico, ne, ki je bila nasledna. Ah, ti kar pridi, vse veš, glih zdaj a, marksizma ne bo več, Potem bomo pa še to, kar bo na mestu marksizma vrgli ven. A ne? Še vedno sta ta dva gospoda, ne, živa, funkcionjela, ta sicer sta v pokoju, ampak to je eno teh takih malih znakov. Ne. Da je bilo zgodba bolj ali manj podobna, lahko povem tudi na tedani pedagoški fakultete ko se je pokazala najmanjša možnost, so vrgli to ven. Potem se je pa po mnogo, mnogo leti začelo sprašovanje a ne, o nekaterih etičnih vprašanjih, etičnih dimenzijah in kar naenkrat vidim, da imamo samo včeče se strokovnjake, a ne, ki obvladajo vse. Zakar sem jaz potreboval pet let prdega studija, nekdo v dveh mesecih to in potem predava študentov. Mislim, to je samo drobn, tako, pa Prav, zdaj, Tomaš, red bi te malce korigiral. Preomeni na avtore sveda po terensko filozofijo niste imela v mislih kramp in lopat, ki bi jih morali vzeti v roke filozofiji. Imel je pa točno to v mislih en poslanec ne, te dni, poslanec Žan Mahnič, ki je to javno pismo 75. akademskih podpisnikov, ne, če, se, če ste to kaj brali, označil kot delo tistih, ki nikoli v življenju niso v roke vzeli krampe in lopate. Ne. Sveda, med 75 podpisniki, ti tisti ki nasprotujejo, ali rekel, vladi Janeza Janše, v tem ste morda kaj brali, niso samo filozofi, so tudi filozofi, zelo veliko je tudi svada držboslavcev, humanistov, tudi tehnikov, tudi naravoslavcev, ampak osnovna ideja je očitno bila ta, a ne, tukaj imamo univerzitetnike, ni ničesar ne delajo. To kar potrebujejo je terenska filozofija. Kramp in lopata, jarek, kopli. A ne? Sprej, to ideja. Jaz mislim, da je ta ideja zelo nevarna, sploh zdaj, ko dobivamo jasno, očitno ravno takšno vlado, ne? O, kar kaj reducira sleherno intelektualno delo, ne samo filozofsko intelektualno delo, na nekaj, kar je popolnoma nič vredno. Ne? Na nekaj, kar si zasluži vs prezir. In tukaj se kaže ta prezir, ki stoji v naslovo današnje razprave. Ne? Prezir družbe do filozofov in do intelektualnega dela. In zdaj bi ne vprašanje za oba, a, a, ki je naslednje, in zadeva dejansko, kako bi rekel, a, zaničevanje, filozofov strani družbe in še zlasti strani politike. Ne? Jaz mislim, da je to zaničevanje postalo stalnica tudi te družbe. Če pogledate izjave a, nekaterih politikov, pa bom recimo zdaj omenil Raje Levostredinske, a, pa bom recimo omenil Marjana Šarca, dosedanjega predsednika vlade, potem so te izjave na te ravni, nehajmo filozofirati, začnimo delati. Jaz sem preštevil te izjave In te izjave so točno takšne. Se pravi, če nekdo, če predsednik vlada reče nehamo filozofirati, začnimo delati, potem evidentno nima dobrega mnenja o filozofiji. Ne? In jaz mislim, da ga ne moramo zagovarjati s tem, da tukaj besedo filozofiranje razume na neki, bi rekel, a, a, bolj neovezni ravni. S tem apsolutno dela škoda filozofiji, recimo. Ne? Zkratka, teh izjav, ki žalijo filozofijo, je tudi v slovenski družbi kar precej. Teh izjav strani odgovornih ljudi, ustanov, politikov, ministrov je zelo veliko. Moje vprašanje za oba gosta tukaj je zelo enostavno. Ne? Zakaj filozofi vse čas ob teh žalitvah molčijo? Zakaj ne reagirajo? Zakaj se ne postavijo zase? Mogoče to imaš. Ker, ker si ravno predsednik slovenskega filozofskega društva, no? ja, o, ja. Zdaj, o, jaz se trudim nekako, kako pač lahko se odzovem na to nekako ravno za tem a, delom, da bi pokazal, da temu a, no, ni tako. Zdaj, ne vem, nek razlog, ki sem ga v drugih slišal, je mogoče tudi ta, da je filozofija bila navznoter zdvojena in ni znala enotno nastopiti, ne? recimo, kar je, se mi zdi malo težava, ne, recimo, če imamo fizike, če imamo matematike, pa astronome se dajo v društvo, če imamo farmacevte, ne, imajo svoje društvo. Zdaj, filozofsko društvo je pa nekaj časa ni, kar dolgo je bilo, pravzaprav, skoraj paradizirano, ne, je bilo nekako razklano vse pri nas. Tako da se mi zdi, da malo je mogoče to, drugo pa, ja, ne vem, kot da smo, hm, mogoče, A misliš, da je kaj bi se filozofi morali odzvati na takšne zjave ali mislim, ne? Jaz mislim, da je, absolutno, jaz mislim, Aha. da smo predaleč to pustili, da je to postalo kot normalno, ne, a, a pa ne misli tak, ne, sej on zdaj misli, Šarec misli filozofijo v tem drugem pomenu, sej, če bi pa dejansko nanesla beseda na filozofijo, bi pa verjetno potrebljal nasporami, pa rekel, ste, vi ste tudi dobri, ne, Amek mislim, da smo s tem pravzaprav že spustili tega duha iz Ko to, ko to dovolimo in ko na to ne opozorimo, ne ne, ker ne vem, kako bi se drugi kolegi počutili, ne, če bi kjer druge, druge znanosti uporabili na tak slabšalen, slabšalen način, ne, verjetno bi zastrigli z, z ušesi, ne, kaj bi bilo, če bi rekli, daj nekaj računati, pa idi delati. Ne, recimo za matematika, ne, da bi matematiko na tak način uporabljali. Verjetno bi se nekdo kje odzval zelo ostro. Ne. Filozofi pa se mi zdi smo se nekako naučili to ne, tudi malo, malo pasivno prenašati. Mislim, da ni pravno, da, da, da je temu tako. Je pa po drugi strani res, da je to že zelo dolgo stalnico, no, že skoraj da neka tradicija filozofa je ta, da posti, da drugi malo kaj preko njega rečejo in Se, zaradi tega niti ne sekira to. No, ne gre samo za želitve. Uh, recimo, morda prihodni predsednik vlade je v preteklosti, ko je že bil predsednik vlade, izjavil, da v družbi ne potrebujemo filozofov in novinarjev, ker pač so to študije, ki ne prinašajo dobene zaposlitve. Ne. Tako da gre pravzaprav, prav, veste, za napovedi, ne. kaj se bo dogajalo v tej družbi z do, določenimi pro, programi, A, a, a, se pravi, z določenimi študijami. In zelo verjetno je, seveda, tukaj na delu tudi kaj drugega. Ne? Če predsednik vlade, da, da, če pustimo filozofijo ob strani. Če predsednik vlade izjavi, da ta družba ne potrebuje študija novinarstva, potem lahko, dokaj, in to je res izjavo, potem lahko z precejšnjo gotovostjo sklepamo, da to govori za to ker ga novinari zelo nervirajo ne, v svoji kritiki. A razumete? Se pravi, potem smo na nek način pristali v logiki revanšizma. Se pravi, če a, a, vam, ne, vaši kritiki niso všeč, potem jim zaprete fakulteto in potem imate situacijo z CEU-jem v Budimpešti in Orbanom in tako dalje, ne. Kaj bi pa ti rekel boja na to? Ali so filozofi dovolj odzivni ali branijo svoj položaj, ali samo močejo stojično prenašajo in čakajo, v dano čakajo, kdaj bo njihov dele kukinjen? Uh, jaz bi na točko, kjer je Tomaš jo vmes Ko je sredi 30 let bilo v Švici takrat uh, svetovni filozofski kongres, ne je prišlo do tiste znane razprave med Heideggerom in Karnapom, oba dva sta bila na začetku svoje poti, uh, Heidegger sicer že etabliran, ne in je leto in pol po tistih mislim, da postal rektor, pa s tistim znanim govorom, uh, Karnap pa še išče svojo pravo priložnost, ki je potem dobi na nemški delo Karlove univerze v Pragi. Uh, ampak tisto, kar je bilo zanimivo, ne, kako sem jaz prvič slišal o tej razpravi, pa o tem. Uh, profesor Debenjak nam je, ko je predaval marksizem, reko rekel, ne, kako je to adorno, zaznal, slišal, odorno bil takrat tudi mladenič, ki je temu in reko, rekel, ta razplava je bila nasledna. Eden je kozla mozo, drugi je pa v sito mleko lovil. Ne? To se pravi, pogovarjala sta se, ne samo ona dva, ker je bil, vodo je pa kasirer, ne kar je bilo še dodatno zanimivo, drug mimo drugega. Ne? O istih problemih, Ne? In seveda nič niči je bil tist osrednji pojem, uh, s katerim je Karnap operiral in je pokazal, da je to prazno, to je tisto slovenski, a ne? Eh, okrog je voto v pa nič ni. Približno tako je uh, Karnap to upisval, Heidegger je pa iskal substancialne odgovore. No, abak, zakaj sem to o, na nek način obudil? Enostavno zaradi tega, ker je res, da je za nas pogosto veliko bolj pomembno, da pokažem s prstom voglega, kako je neumn on iz sosednega avtobusa filozofije, ne? ne z mojega, pa sosednega vagona na vlaku, ne? ne pa iz mojega. In me veliko manj briga tisto, kaj se dogaja z filozofijo kot tako, zunaj. Ne. In so potem te reakcije veliko, veliko počasnejše, veliko slabše. In če je bilo to sredi 30 let, v Nemčiji a ne, se je takrat ta žargon ustalil, puste zdaj nacizem pa vse to, ampak ta žargon, in ta žrgon se je potem samo obnavljal. Na nek način Uh, smo mi bili bliže temu žargonu, ne, kot pa nekemu uh, zdravo razumskemu, tako imenano common sense, angliško ali anglosaksonskemu. In tu smo. Ne. Tako da uh, se pogosto krat potem, ko slišim tak izjavo, ugriznemo jezik in sem tiho. Prav, mogoče bi prišli na zadnje vprašanje, da ne bomo res predalgi, preden damo tudi vam beseda, uh, uh, Namreč o prihodnosti ali pa prihodnem položaju filozofije v družbi, recimo temo tako. Uh, Tomaš je že omenjal, kako je filozofija pomembna pri izgradnji tkvovanega demokratičnega značaja. Uh, meni se seveda zdi, pa ne samo meni, da živimo v časih. Uh, ko prav zaprav uh, se nivoji demokracije in kvaliteta demokracije jasno družbi, družbi poslabšujejo. Ne? Se pravi, da je prav potreba po tej korekciji vsak dan večja. Če to drži, potem ima filozofija vedno večjo odgovornost in je vedno bolj poklicana, da korigira stanje demokracije v družbi, s pomočjo deliberacije, s pomočjo javnega pogovora in tako dalje. Druga stvar, evidentno zaradi razvoja medicine, tehnike in tako dalje, nastopajo vedno nova, nove etične moralne dileme, pred katerim je družba soočena na način, da prav je na razvoj, ne nadaljni razvoj odvisen od rešitve teh etično-moralnih dilem in časih je celo razvoj same znanosti odvisen od rešitve moralno-etičnih dilem. Skratka, spet imamo področje, pa en segment delovanja filozofije, kateri se zdi, da je filozofija vedno bolj poklicana, da se vpraša po mnenju in stališču. Na tretji strani imamo, kot rečeno, področje, kot bi rekel, povezano z kvaliteto javne razprave, z kvaliteto argumentacije. Tukaj imate knjigo Društva za razvoj humanistike, ki govori ravno o argumentaciji, ki je nedavno išla. Mislim, da tega ni treba, bi rekel, posebej razlagati. Se pravi, živimo v času fake news, živimo v času poresničnosti, ker. Ne, prava dejstva zaminujejo lažna, napačna, živimo v eri manipulacij in tako dalje, živimo v eri vedno slabših argumentov. Ne. Sprej spet neko področje, katerem je znova filozofija vsak dan bolj poklicana, da bi rekel, korigira situacijo. Se pravi, moj seben je, da je filozofija v tej družbi vedno bolj pomembna in paradoks, ki sledi je v tem, da je vedno bolj potisnjena na rob. Se pravi, imamo ne, na eni strani vedno, vedno, vedno večjo koristnost in uporabnost filozofije, na drugi strani imamo vedno večjo marginalizacijo filozofije. Kaj bi vidva najprej morda Tomaš dejala o, bi rekel, prihodnosti filozofije v, tem, v tej perspektivi, koliko bo ona lahko prispevala k, bi rekel, družbenemu razvoju in v kakšni meri bo v končni fazi pravzaprav sploh slišana, pravje kakšna bo prihodnost filozofije? Ja, uh, mislim, da se to navizuje na tisto hipokrizijo, o kateri sem uh, govoril in na to, ne, kar je profesor Borsnev tudi, uh, se mi zelo lepo izpostavil, kdo bo k komu hodil, ne? Uh, kdo, kdo je tak, kam gre. Jaz mislim, kot rečeno, da je pri filozofih ta neka pripravljenost danes, da se približamo nekim stvarnim čist dilemam. Mislim, da je filozofija v neki točki vedno tudi na te, na te dileme hotela odgovarjati. Je pa res, da je po drugi strani. Ne? To, no, mogoče se tu tukaj ne, ne znam dobro artikulirati tega, kar hočem povedati, se mi zdi, Tako bom rekel, zdi se mi, da uh, ljudje pričakujejo od filozofije kot nek servis, ne? kot nek, recimo, moralen servis. Ne? Dajte nekoga, ki ti bo napisal moralni kodeks, ki ti bo naredil algoritem, ne? da bo ti povedalo, kaj je prav, kaj ni. Ne? ne zdaj ti teoretizirati, pa komplicirati, pa dogma, ne, nekega dogmatizma, daj mi rezultat, ne? zato te plačam. Uh, in tu se mi... A celo. Uh, pa mogoče celo koga kdaj plačejo, ja, jaz tok take sreče še nisem uh, No, in tu se mi zdi, ne, tu se mi zdi to neko nerazumevanje, ne, da ne gre za nek od odkrit uh, poskus, ne, uh, ali pa neko pripravljenost uh, na ta dialog, na, na, na, na ta pogovor, ne. In filozofija je vedno na nek način tudi malo tveganje, ne, zaradi tega, kar preoprašuje neke temeljne predpostavke, ne, je ko si prej omenjal Čomskega in njegovo idejo, da so filozofi najbolj primerni za ideologije. ideologij. Ne? Tudi v znanostih imamo marsikdaj na delu čiste ideologije. Ne? In posledično, če se ukvarjaš ko znasvenik s filozofijo, moraš biti pripravljen na nek način. Ne? Moraš si drzniti, moraš tvegati, da se bodo nekatere stvari izkazale kot problematične. In v teh točkah se mi pa zdi, da potem se nekako, nekako stvari uh, zablokirajo. Tako da je Ne bi tukaj nič kaj več novega, no, povedal tega, kar sem. Je pa to res, ja, ta ideja o ukinitvi univerz, ne. Jaz mislim, da grejo dejansko tudi, no, mislim, da ti, ki danes na univerzi zagovarjajo o ukinitev delkov za filozofije, ti isti ljudje bodo se morali, če, če se bo to zgodilo, bodo se čez 20, 30 let morali zagovarjati univerzo kot tako, ker bo ta tendenca, da se to odstrani. Enostavno ideja, da je univerz tak preveč, Kaj bo še, recimo, mi smo dvomiljonski narod, zakaj rabimo štiri univerze? To je čist potratno. Ne. Sploh je ne rabimo, mogoče. Ne, ali pa eno, mogoče, lahko imamo. Ostalo pa dejmo inštitute povezane s podjetji in tak naprej. Ne Gremo v to neko, kot rečemo, temu vzdržnost, ne. finančno vzdržnost. In mislim, da je to, da je to no, ta nevarnost in da, kako kaže tukaj institucionalni filozofiji, odkrito povedano, ne vem. No, jaz upam, da bomo, da bomo uspeli uh, tudi stvari obrniti malo v drugo smer, da ne bomo čisto te nekih divjih privatizacijam, komercializacijam dopustili, da bodo ne samo filozofijo, ne, ampak pravzaprav to znanje kot tako peljali v to neko napačno, pravzaprav slepo, uh, slepo smer. Ne. Če smo zelo konkretna, poglej, um Vzimimo recimo javne razprave o eutanaziji, če, če lahko še eno počem. Javne razprave o eutanaziji, kolega Klamfer, ki je specializ za to vprašanje in bo vedel še bolje, ne? ampak na javne razprave o eutanaziji, recimo na televiziji in na kakšnih pomembnih gremih, filozofi niso vabljeni, čeprav je eutanazija primarno, absolutno bi rekel, etično vprašanje in etika je filozofska disciplina. Moje vprašanje Tomaš, je to ima še zelo preprosto. Ali bo slovensko filozofsko društvo morda, kako narečem, čeprav se to zdi malce defensivno in ne, ljubo, kaj je storilo s tem zvezi, razumeš? Se pravi, da bo obnovi okrogli mizi, ne? torej na TV Slovenija, kjer bo v napovedniku jasno, da tam sedi en teolog, pa en pravnik, pa en zdravnik, preprosto recimo naslovilo eno pismo temu vodstvu, reklo, prostite, zakaj pa niste povavili filozofa. Ne? A veste, zdi se mi, da brez to vrstnih intervencij ne gre. Jaz ne vidim drugega načina. Ali se motim? Ne, mislim, da imaš prav... Um Je pa, mislim, zdaj druž, kot društvo je mogoče težava, jaz ne vem, če prav sem njegov predsednik, ne vem, če sem pooblaščen, da govorim, a veš, to je ta težava, neka razhajanje filozofov, ne, a, kot veš, smo... Bi, a se tebi zdi, da bi kakšen filozof protestiral proti temu, da bi moral filozof nastopiti? Ja, mislim, da a, bi, ja, Boris, da bi... Filozof da bi, bi šel proti Voglej, filozofiji. Moja ideja je bila, da na zadnjem tem našem srečanju dejansko pridemo na dan za neko izjavo... In na koncu nismo prišli, ne? ka so obmenili ljudje pomisleke. In jaz mislim, da kar lahko jaz naredim je to, da nastopim kot posameznik, tako kot nastopeš ti. Lahko kot, okay, v tem trenutku predsednik slovenskega filozofskega društva, mogoče tik preden se mi izteče da me potem tako tako ne more ostaviti. Mogoče lahko to naredim, no? razmišljam, da bi napisal par teh odprtih pisem za javnost ravno na temu etike, kritičnega mišljenja in tega problema, ki ga izpostavljam. Um, to pa je uh, to, no, kar uh, se mi zdi, da lahko dimno To bi še omenil, ka, zdaj, da vam dam in konkreten še, či za ilustracijo, ta primer naravoslovca, ki, ki se malo ukvarja z etiko. Ne? Uh, pa, uh, tu sva bla z kolegom Borsnerjem, prav uh, tam skupaj, tak da bo on lahko to potrdil ali pa me popravo. Enkrat so eni biologi predstavljali neko analizo za te gensko spremenjene organizme in so etiko, ne, moralne dileme so oni uvrstili prav pod družbene dejavnike, ki lahko zavirajo razvoj ali nekaj takega. Ne. Torej, popolno nerazumiranje, kaj etika sploh je. In tam smo potem nekako skušali opozoriti, čakajte malo, to ni dejavnik, tako kot folklora, ki bo mogoče ne, malo vplival na neko percepcijo, nekega trženja, ampak je normativna znanost, ne, ki naj bi govorila o tem, kaj je prav in kaj narobe. Skratka, o tem govorimo, o nekem totalnem nerazumevanju in če že pridejo ljudje nasproti, potem mislijo, da boš im ti servisiral tisti mali delček tam. Ne. Ne pa, niso pa si pripravljeni dejansko poglobiti ali pa vzeti za enakopravnega sogovornika. No, in tu, ja, se strinjam, je treba tudi ko društvo nekaj narediti, vendar kot rečeno. Zdaj imamo že 97 članov, moram reči, kar je super, ali 98 celo. Je pa tu zelo težko najti najt konsens, ne? kar se je izkazalo že na tem našem simpoziju junija. Tako da bom verjetno moral na lastno pest nekaj narediti. Prav, hvala Tomaš. Isto vprašanje morda bo, en se pravi, kako vidiš prihodnost filozofije, se bo kaj spremenilo v uh, odnosu družbe do v prihodnje? Je bo, bo, bomo začeli kaj bolj pogrešati? Je bo družba začela? <laughs> ja. To, kar si na začetku tega vprašanja opisal, ne, bi je rekel tako, Problem ni samo filozofija, ampak problem je, Tomaš je to enkrat v že omenil, problem je teorija kot taka. In teoretski razmislek je pač neki, kar je danes razumljeno kot strošek. To, da prinaša dobro bit, je že res, ampak ne jutri, ampak morda na nek daljši rok. Zato včasih pride prav na pol anekdota, ki pa ima resnične koronine, ko je Lord Russell prevzel ta naslov zaradi smrti v družini, je moral biti vsake to časa tudi v lordski zbornici, In predvsem je pomembno, da takrat, ko se sprejema proračun. In potem so ga prosili, če bi on pripravil neko tako kratko mislo poslanico, ne, okrog tega, katere znanosti, katera področja znanosti, ki so ponojena, takrat financirati. Pa je on rekel, da on to lahko pripravi, če se uspemo dogovoriti, to se pravi v tej lorski zbornici, ne, o nekih osnovnih kriterijih, a ne na podlagi katerih. je rekel, pogledajte, a se strinjamo o tem, da so nekatere znanosti škodljive, a se strinjamo o tem, da so nekatere znanosti neškodljive, a se strinjamo o tem, da so nekatere znanosti uporabne, a se strinjamo o tem, da so nekatere znanosti neuporabne? In je rekel, Poglejte zdaj. zdaj, nismo govorili, katere so, v kater ta matrični sistem paše, katera noter. A ne? Ampak, a se bi lahko zdaj dogovorili, zakaj bi vi dvignili roko, ko boste podpirali proračun? A ne? In zelo hitro je bil konsens, da podpremo zagotovo tiste, ki so nekorisne in so neškodljive. Ampak zakaj te? Je rekel, odgovor je bil, ne? ker vemo, da ne bo res nobene škode. In rekel, torej, tiste, ki so koristne in neškodljive, potremo tudi. Ja. Kaj pa tiste, ki so koristne, pa so škodljive? O, pa ne. A ne. Tiste, ki so pa nekoristne, pa škodljive, pa splohne. In potem je Russell prišel za svojo strukturo in je rekel, pogledajte, kam spada medicina. In na je bil, tako kot je on na podlagi teh kazalnikov, rekel, medkoristne in škodljive. Kam spada fizika? Koristne in škodljive. Je rekel, kam pa spada klasična filologija? ali pa antični jeziki, ne? so rekli, v to je pa jasno, nekoristno, neškodljivo. Ja, kam pa spada filozofija? Ravno tako. Nekoristno, neškodljivo. Pa vigne en lord, ne bom imena povedal, da se pol nastane smeh, ne? Uh, roko, ja, pa vpraša, samo kaj, a zakaj pa nekoristna filozofija? A ni to tisto, ko v omegli mečete puščice in potem tu pa tam kakva puščica zadane. Angliška zgodovina pozna to zgodbo ne, o tem, za hipoteze. No, ampak na koncu so volorski zbornici sprejeli to, da znanosti, ki so koristne in škodljive, ni vredno podpirati. Razen, no in tu zdaj pride po če najdemo nekaj, kar bo nadziralo možnost zmanjševanja, ali pa pospešovalo možnost zmanjševanja škodljivih rezultatov. Kaj pa je lahko to? Je rekel, da filozofija, etika. No in to je samo dodatek k temu, kar sta vidva prej ne, Ko tečejo razprave o teh pomembnih stvarih, Pač filozofov ni. Pa da, zdaj pa povem še nekaj druge. To je pa moja zelo osebna izkušnja. Ne? V Mariboru je pred uh, zdaj že skoraj 27 let nastala uh, visoka šola najprej, zdaj fakulteta za zdravstvo, za zdravstvene vede. Ne? In ker je prvi ustanovni dekan uh, bil nekdo, ki je mene pripelo v Maribor, Uh, me je prosil, če bi jaz tam prevzel filozofijo z etiko, tako se je predmet. Takrat no, in jaz sem to prevzel, opredovalenci 180 nabitih po vseh teh stopniščih so sedeli, a ne. in prvo leto, drugo leto, potem nisem mogel več in se potem na to fakulteto vrnem čez 15 let. So imeli že magisterski študij, in pridajo izkušene medicinske sestre, ki so imeli že kar nekaj let prakse, a ne? in začnejo sprašovati o etičnih vprašanjih. Ampak to, kar je Tomaš rekel? Profesor, dajte nam recept. Povejte. A, potem B, če ne B, pa C. To je to. So rekel tega ni. Po semestru, ne, v katerem to imam, opravljajo svoje obveznosti, naredijo spet in pridejo tri, ki so le malo mlajši od mene. To so pravi zelo izkušene medicinske sestre, imele so kar funkcije, bile so te glavne sestre. Ne. meni pa so rekli, profesor, neki smo se naučili. da o stvarih, ki jih gledamo vsak dan lahko tudi razmišljamo. Prej nam to ni padlo na pamet. In to mislim, da ne glede na vse te one črne slike ali pa črni oblaki, ki se zgledajo na to, je klub vsemu nekaj, kar lahko pokaže, da klub vsemu ima svojo živo moč, Oh, hvala boja za tole. En aplavz, ker smo pri koncu, <laughs> za naša gosta. Um, torej, morda kakšno mislo več uh, o javnem položaju filozofija preberete tudi v reviji dialogi, ki je šla lani. Zdaj imamo še nekaj časa za razpravo, se pravi... Ja, Borista ja, je na spletu tudi, ne, dostopno. Tako je, ta knjiga, argumentacije pa tudi v elektronski obliki je dostopna v PDF formatu. Ja. Ta pa žal zaenkrat, če ni, pa tudi bo nekoče.